Április huszadika volt. Kittinek mindössze hat hete maradt, hogy valamilyen úton módon vagyonra tegyen szert, de legalább szép számon akadtak kérők, akik közül válogathatott. A legálhatatosabbnak egyébként Mr. Pemberton bizonyult, akinek a vagyona legalább akkora volt, mint a bajusza, így meglehetősen jó módúnak számított. Sajnálatos módon, bár Kitty igyekezett emlékezteti magát, hogy ez nem számít, Mr. Pemberton volt egyben a legbosszantóbb is. Ha valami szépet kellett volna mondania róla, minden bizonyal a kedvességét emelte volna ki. Igaz, a kedvessége a beszélgetéseik során sokkal inkább szüntelen lesajnálásként jelentkezett. Pemberton ugyanis hajlamos volt részletesen elmagyarázni a világ összes olyan dolgát, amelyről neki, törékeny, ártatlan nőként nem sok fogalma lehetett. A kedvessége folytán aztán soha nem várta el kitty -től, hogy bármiről gondolatokat fogalmazzon meg, és nem is érdeklődött a véleménye iránt. Sőt, ha Kitty esetleg megpróbált bekapcsolódni az egyoldalú társalgásba, ő egyszerűen felemelte a hangját, hogy túlhasogja őt. A lány kedvenc udvarlója, ha egyáltalán bátorkodhatott ilyesmire gondolni, viszont Stanfield volt. Kitty már régóta beletörődött, hogy a jövendő valószínűleg nem fogja kedvelni. A leendő férjének legfőbb jó tulajdonsága, ez tudta jól, a vagyona lesz. Ezen kívül Kitty nem sokat remélhetett. És mégis. Milyen jó lenne, ha legalább kedvelné az illetőt. Sőt, ha szívesen töltené vele az idejét. Márpedig vissza stanfield mindez lehetségesnek tűnt. Ha Kitty őt képzelte el jövendőbeléjének, kissi szebbnek ígérkezett a jövő. Az évi ezer fontja bőven elegendő volt, hogy kielégítse Kitty igényeit, de ő nem ezért élvezte annyira a társaságát. Szívesen beszélgetett vele. Örült, ha láthatta őt egy-egy társasági eseményen. Sőt, akkor is gyakran gondolt rá, amikor épp távol voltak egymástól. A gondolatai akkor jártak körülötte leginkább, amikor szerda esténként Mr. Stanfield az Ámek klubba tartott, hogy más hölgyeknek csapja a szelet, Kittinek pedig más szórakozás után kellett néznie. Aznap minden esetre kénytelen volt kiverni a fejéből Mrs. Stanfieldet, délután ugyanis Mr. Pembertonnal találkozott, hogy elkísérje őt tetersault London neves lovas aukciós házához. Kitti kivételesen nagy izgalommal készült az eseményre. Mindig is úgy vélte, ha a Tebböt család vagyonosabb, belőle kiváló lovas vált volna. Mivel korábban sajnos egyedül Linfieldéknek köszönhetően nyílt lehetősége lovagolni, eddig leginkább elméleti maradt a lovagirádi rajongása. Amikor ösztán Mr. Pemberton gálánsan felajánlotta, hogy vásárol neki egy lovat, hogy bármikor lovagolhasson, amikor csak kedve tartja, Kitty tudta, hogy élnie kell a kivételes lehetőséggel. Az aukciós ház leginkább az úriemberek felségterületének számított, de Kitty kíváncsiságtól hajtva rávette Mr. Pembertont, hogy vigye magával őt is. Szükség volt ugyan egy kis rábeszélésre, de Mr. Pembertonban végül győzelmeskedett a vágy, hogy kérkedhessen a tájékozottságával. A tetőrsó megtelt lovakkal voltak ott gyönyörű szürkék, amelyeket leggyakrabban hintug elé fogtak, kecses mozgású almás amelyek hátán kitti szívesen végiglovagolt volt volna a Hyde Parkon, és megtermett izmos fénylőszőrű telivérek. Kitti élvezettel szívta magába a széna, a lószőr és a trágya különleges elegyétől terhes levegőt, az amúgy visszataszító számára mégis csodás szagot, majd a figyelmét erőnek erejével Mr. Pembertonra, és az előtte álló fontos feladatra összpontosította. – Te, jó ég, azt se tudom, hogy hol kellene kezdenünk – jegyezte meg. Ügyelt, hogy a hangja megremegjen az izgalomtól, és a kezét szillát aggodalommal szorította a szívére. – Ne nyugtalankodjék, Mr. Albert, azért vagyok itt, hogy segítsek – biztatta őt a Pemberton. – Valójában nem olyan nehéz itt eligazodni, mint ahogy első pillantásra tűnik. Mr. Pemberton szemlátomást nagyon élvezte a kedves jótevő szerepét. Mr. tábot elismerően veregette magát. Sejtette, hogy ez a délután fordulópontot jelent majd a tervében, hogy elnyerje Mr. Pemberton szerelmét. Úgy látta, hogy a fiatalembernek semmi sem okoz nagyobb örömet, mint amikor elbüszkélkedhet a saját bölcsességével. Néhány perc elteltével azonban kénytelen volt belátni mekkorát tévedett. Mivel Mr. Pemberton lovai a legkiválóbbak voltak, Kitty feltételezte, hogy a saját lova kiválasztását nyugodt szívvel rábízhatja. de miután látta, hogy a fiatalember olyan megézéseket fűz az árverésre kínált állatokhoz, amelyek minden józanészt nélkülöznek, gyanítani kezdte, hogy Mr. Pemberton lovásza az urát, korábban az aukciós ház közelébe sem engedte. Egek, talán kénytelen lesz kell elhalmozni a kiválasztott lovat, bármilyen szerencsétlen gebe is legyen, csak hogy ne bántsa meg a férfi önérzetét. Kitty attól tartott, hogy Mr. Pemberton elhamarkodottan megvásárolja az első lovat, amelyik megtetszik neki. – Te jó ég, ön olyan nagy tudású! – dicsérte őt Kitty. Amikor Mr. Pemberton egy gyönyörű pej állkapcsát kezdte feszegetni, Kitty-t fogta el. – Vigyázzon! – motyogta egy istállófiú fiú, és odébb húzta a lovat, de Mr. Pemberton meg se hallotta őt. – Sok éven át behatóan tanulmányoztam a lovakat – Dicsekedett felhangon. Biztosíthatom róla, hogy ha az ember tudja, mit keres, akkor meglehetősen egyszerű a dolog. Mivel a viselkedése éppen ennek az ellenkezőjéről tanúskodott, Miss az arcára fagyott mosolya hallgatta végig, ahogy az óri ember sorra magasztalja annak a kancának az erényeit, amelyről bárki első ránézésre megállapíthatta, hogy nem csak esetlen, de rossz természetű is. Kitti attól tartott, hogy a szerencsétlen állat egy héten belül ledobná őt a hátáról. Nem, ezt nem engedheti. Nem tehette kockára az életét, mielőtt férhez menne. Nem bólinthatott rá a lóra, hiába került volna ezzel közelebb ahhoz, hogy Mr. Pemberton megkérje a kezét. Már épp azon volt, hogy rosszul létett színlel, hogy kiszabaduljon ebből a kínos helyzetből, de a következő pillanatban rémülten vette észre, hogy a közelben Radcliffe értő értőszemmel a lovakot, egy fiatalember kíséretében, aki az öltözködéséből ítélve csakis a lovász inasa lehetett. Misztábböt elfordult és lesütötte a szemét. Igaz, hogy a legutóbbi találkozásuk alkalmával már nem ellenségekként váltak el egymástól, Kitty azonban nem feledkezett meg Redcliff ígéretéről, hogy megfizet neki a sok kellemetlenségért, és sejtette, hogy a másik sem. Magában azért fohászkodott, hogy a két férfi ne vegye őket észre, amikor elsétálnak mellettük. De már késő volt. Redcliffe szeme megakadt rajta, és rögtön el is indult felé. A tekintetében villant látszott rajta, hogy fel akarja őt bosszantani. Ahogy Redcliffe egyre közelebb ért, a tekintetem és Talbotről a lóra, majd a Pembertonra ugrott aki továbbra is elmélyülten magyarázott magának, és egy szempillantás alatt tükéletesen felmérte a helyzetet. A szája mosolyra húzódott, és teljes mértékben figyelmen kívül hagyta misztelböt fenyegető pillantását. Kitty fejében megfordult, hogy egy intéssel elhessegethetné Lord Radcliffe-et, de tudta, hogy ez túl nagy lenne. – Na hát, Pemberton! – kiáltott Radcliffe. – Csak nem akarja megvenni ezt a szerencsétlen jó Az inassa a háta mögött felnevetett, és a fejét ingatta. Mr. Pemberton mérgesen pördölt hátra. Miss Talbot ezt a lovat választotta, jelentette ki fennhíjázva, bár messze járt az igazságtól. Ne kivásárolom meg. Akkor még rosszabb választás? Vágta rá Redcliffe. Ennél bölcsebbnek gondoltam ön, Miss Talbot. Pemberton, jobban te ha inkább azt a gyönyörű almásderest venné szemügyre a nyugati kapunál. Ez a végén még megróg valakit. Redcliffe ezek után gónyos meghajlással elköszönt. Kitty sejtette, hogy a férfi tudja jól, milyen nagy galibát okozott. Pemberton egy perccel sem akar tovább maradni, különösen, miután látta, milyen vágyakozó pillantásokat vett Kitty az almásderes felé, amelyet Radcliffe mutatott nekik. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Miután Pemberton dúlva-fulva a hintója felé indult, Kitty hamar utána erett, mert attól félt, hogy a férfi egyszerűen faképnél hagyja őt. Az ígéretes kezdet ellenére a délutánt nem lehetett sikeresnek nevezni, állapította meg komoran Kitty, miközben egész úton hazafelé Pemberton háborgását hallgatta. Pemberton mindig is sokat adott a látszatra, épp ezért igencsak szíven ütötte őt, hogy Redcliffe megalázta, különösen így, hogy mindez a szíve hölgye előtt történt. Kittyre rossz fényt vetett ez a találkozás, és bár elég ügyes volt ahhoz, hogy visszanyerje Mr. Pemberton kegyeit, tudta, hogy nem lesz egyszerű. Útközben Pemberton egyre Lord Redcliffe-et és Kitty, aki bizonyos időközönként helyesen vehőm mögött, magában még cifrább szitkokat szort a férfira. Mire a házuk előtt Mr. Pemberton kimérten elköszönt tőle, alig bírt magával a tütől. Azna teste Kitty világos kék, Cecily tört rózsaszín, dorotinéli pedig elegáns a költeményben jelent meg az impozáns nemesi háznál, ahol a bátr rendezték. Amint Kitty megpillantotta Lord Ratcliffet, a húgát Dorotty nénire bízta, és nagy délrel-dúrral elindult felé. – Táncoljon velem! – kérte, amint odaért. A férfi gyanakodva méregette őt. – Köszönöm, de inkább nem – felelte. – Talán említenem kellett volna, hogy olyanokkal sem táncolok, akik az életemre akarnak törni. – Táncoljon velem! – ismételte Kitty. – Van valami, amiről beszélnünk kell. – Te jó ég! – nyögte Ratcliff. Most meg mi történt? Elmondom én, hogy mi történt, sziszegte Kitty. Mi a fészkes fenét csinált ma a szónál? Mit akart? Csak segíteni akartam Pembertonnak, nehogy rossz vásárt csináljon. Bizonyára ön is látta, hogy nem jó lovat választott. Még szép, hogy láttam, csattant fel Kitty. Én se hagytam volna, hogy megvásárolja azt a szerencsétlen gebét. Az én módszerem azonban nem okozott volna ekkora bosszúságot, mint a Pembertonnak. Alaposan megnehezítette a dolgomat. Soha többé ne tegyen ilyet. Redcliffe válaszra sem méltatta őt, de az ajka gúnyos mosolyra húzódott. Kitty égtelá haragra gerjett. Ön ezt mulatságosnak tartja, támadta férfira. A családom sorsa forog kockán, uram, a tíz éves kishugomnak, jane nem lesz fedél a feje felett, ha egy fillért sem tudok adni azoknak az uzsorásoknak, akik kevesebb, mint hat hét múlva az ajtunkon fognak kopogtatni. redcliffe fel látszott, Mennyire megdöbbent. Kitty azonban nem könyörült rajta, csak mondta tovább a magáét. A hugom. Harriet, 14 éves, ő a legérzékenyebb teremtés, akit csak ismerek. Nem tudom, hogyan mondhatnám el neki, hogy soha nem házasodhat szerelemből, mert képtelen vagyok a jövőjét biztosítani. Beatrice pedig... Redcliffe felemelte a kezét. Azt hiszem, megértettem. Bólintott. Kitty némán mered rá, a keble hullámzott a felindultságtól. Bocsánatot kérek. Többi nem fordul elő. A lány pislogott egyet, a vonásai ellágyultak, nem számított bosánat kérésre. Köszönöm, szólalt meg végül. Néhány pillanat erejéig a tekintetük összekapaszkodott. Azt hiszem most először fordult elő, hogy vita nélkül teljesítette a kérésemet. Jegyezte meg kitti kissé bizonytalanul. Nem tudta, hogyan beszél el, -el most, hogy megszünt köztük a nyomasztó viszálykodás. Talán én vagyok az első, aki nem tesz azonnal eleget a kéréseinek?-kíváncsiskodott Redcliffe. Mivel én vagyok a családban a legidősebb, azt hiszem már megszoktam, hogy az történik, amit én akarok ismerte be Kitti. Ó, igen, erről lehet szó hagyta helyben Redcliffe. Természetesen semmi köze sincs a harciassághoz, a makacsághoz és a vasakarathoz. Kitti meglepve pillantott rá. A szívét melegség öntötte el. Na hát, ez majdnem úgy hangzott, a bóknak szánta volna, uram. Úgy tűnik, kezdek elgyengülni, felelte a férfi. De az akaratosságához az is hozzájárulhat, hogy nem túlságosan erkölcsös a jelleme. Hát persze, mosolygott Kitty. Radcliffe szavainak nem volt fájdalmas éle, és szürke szemében is vidámság ült, így ő sem bánta az ércelődést. Jó ideje nem kötekedtek már így vele, és ez bizony jó érzés volt. Jöjjön velem, megkínálom egy itallal a bocsánatkérésem eléül. Ajánlotta Redcliffe és a karját nyújtotta. Kitty közelem lépett, hogy belekaroljon ösztönösen, gondolkodás nélkül, mintha nem először, hanem már századszor tenni, aztán észbe kapott. Tudta, hogy rengeteg a dolga, és inkább az udvardóival kellene foglalkoznia. Nem vagyok szomjas, utasította vissza az ajánlatot, és a feléje nyújtott kart is. Helyette inkább egy szívességet kérnék. Valóban? kérdezte Redcliffe, és Kitty arcátlan modorát halva elhúzta a száját. – Nem tudom, miről lenne szó, de nem sok jót ígér. Biztos benne, hogy nem elégszik meg egy pohár borral? – Biztos vagyok benne, felelte Kitty öntelten. – A szívességet én választom majd ki az általa meghatározott időben. Redcliffe gyanakvóan mér is kélte a lányt. Talán újabb kora reggeli vizitre készül? Figyelmeztetem önt, Beavertonnak szikorúan meghagytam, hogy délelőtt tíz óra előtt minden előzetes figyelmeztetés nélkül poffancsa le a látogatókat. Kitty titokzatosan elmosolyodott. Nos, majd meglátja, ha eljön az ideje.